Hatodik fejezet. Egyre cifrább lesz. Mikor kinyitja a szemét, egy szobalány hozza a reggelit, és vidám napfény süt be az ablakon. Halló, nincs semmi baj. Süt a nap, és kialudta magát. Újra harcias. Vajat, lekvárt kávét és zsemjét hoztak. Jobb, mint a gulyács. Gyorsan eszik, megmosdik, és örömmel üdvözli a roppant Pipi nővért, aki megáll az ajtóban. Halló, Pipi! Hány óra van? Alaposan elaludt, mindjárt vizit. A főorvos úr megvizsgálja magát. A papája mikor jön be, ahol mi van? Az rendes ember, bízz Vizit. Kopogás. Megjelenik Wallenstein főorvos blokk alólvossal, és Eszter nővérrel, aki kancsal. Kacsa óra van. Nagybátya valami fontos bizottság tagja. Kihinné, hogy ez a szigorú pedáns, csúf és befolyásos hölgy szabóztáv hatalmában van. Négy éve követi Vallenst, és nincs semmi dolga. Olykor valamit innen oda akar tenni és elejti. Olykor valakit kitúr titokzatos befolyásával a konyháról, az emeletre hozott egy szegény lányt. Állítólag pénzt is elfogad bizonyos kedvezésekért, mások szerint bolond, de nem tombol. Az biztos, hogy Wallensteinnél különös módon képes elintézni ezt vagy azt. Ilyen eszternővér. Havi 120 pengő, koszt és lakás, és kezelik is a májával. Amit Wallenstein mond a viziten, azt feljegyzi és elfelejti. De ha eszében tartaná, annak sem lenne fontossága, mivel sohasem mondták neki, hogy egyezzen fel valamit. A princesz még eszik, és lekváros az óra. Wallenstein főorvos gyorsan szokott végezni a kertre nyíló szobákkal. Azért nyájasságban, jó indulatban nincs hiány. Sajnálom, hogy tegnap már elmentem, amikor behozták. Még nem ment el, csak nem jött be. Fent volt a műtőben a főhercegnőnél. Olcsó beteg, nem fontos. <gül> nem értem, kedves. És nevet. <gül> hát, hogy vagyunk? Azt én nem tudom, hogy maguk hogy vannak. Küldje ki a kancsalt és a másik fehér kabátost. Fontos dolgokat kell mondanom. Wallenstein komolyan áll. Intuitív ember. Nem dühös és nem nyugodt. Nem gondol semmit. Nem érti, miről van szó. Tréfál? Hallhatta, hogy azt mondtam, küldje ki a kancsat és a másik fehér kabátost. Négy szemközt akarok megzsarolni magát, de ha tetszik, csinálhatjuk nyilvánosan is. Én ugyanis egész éjjel itt mászkáltam az épületbe, és a berényi ügyről akarok beszélni. Eszter nővér, intézkedjék, hogy csövezzék a kétszázast. Te pedig légy szíves ellenőrizni. Nem szeretném, ha újra olyasmi történne. Ketten vannak. Nézik egymást. A legvárosorú kislány és a fehérköpenyes boszorkánymester. Szünet. Most felmérik egymást. Már is ellenfelek. Mindegyik tisztában van azzal, hogy a másik nem fog hátrálni. Nos, mondja Valleisten leghűsebb tenórián, félig huny szemmel, kisé megvetően lebigyeztve ajkát. Szeretnék az első emeleten a 107-es szoba közelében egy szép erkélyes szobát ötszöri étkezéssel, telefonnal, fürdőszobával, két hétre, és mindenki rénfinom legyen velem. Ezt különösen magára vonatkozik. Magát Vas Béla, az általános áruház igazgatója két hétre. A Vasról ne beszéljünk. Most arról van szó, ha én kinyitom a számat és feljelentem magukat a rendőrségen, mert itten egy megmérgezett asszonyt hoztak be az éjjel. Szóval ról. Eltaláltam, ról. Miért? Csak álhírlapíróknak szabad? Hát nézze, kislány, mondja nagyon hidegen, és felvonja mind a két szemöldökét. Én nem tartozom a gyáva emberek közé. Nem tűröm itt ezt a hangot. Semmi áron. Ezt vegye tudomásul. Elhallgatott. Sophie letörölte orráról a lekvárt, és kicsit megszeppent. Ezzel a vallainsteinnel nem lehet olyan egyszerűen. Ettől megijed. Tudomására jutott valami, és szeretné ezt az értesülést kihasználni. Szép. Sem fösvény, sem gyáva nem vagyok. Ha ilyen hangon folytatja, mehet a rendőrségre, vagy ahová akar. Ha rendes hangon beszél, előnyére fog válni, amennyiben okosan viselkedik. Nyugodtan választhat. Ha tetszik, öltözön és menjen. A princesz csendesebben folytatta. Én csak azt akarom, hogy adjon nekem egy szép emeleti szobát fürd fürdőszoba nélkül és telefon se kell, de bánjanak velem úgy, ahogy a finom emberekkel és a zsarolókkal szoktak, mert én segítettem az éjjel, és én nagyon sok mindent tudok. Wallenstein nézte a csinos illénk lányt. Még meggondolom. Panasza van? Állandóan éhes vagyok. Gyógyíthatatlan. És szeretnék fürdőt és parcfénykezelést, és mindenféle ilyen drága szamáságot végigcsinálni. Én még soha nem voltam szanatóriumban. Én az éjjel segítettem. Nem tudok róla, nem voltam itt. Kiszállt az ágyból, odalépett Wallenstein elé és nézte. És a főorvos először sápat lett, aztán piros. Nagyon feszült volt ez a csend. Forduljon hozzám, ha valami jó haja van, mondta a főorvos. Lehetőleg teljesíteni fogom. Ezzel Wallenstein elment. Eredmény, nem lehet tudni. A princesz érezte, hogy nem olyan diadalmasan ment ez a zsarulási vicc, mint ahogy gondolta. Wallenstein viszont úgy érezte, hogy erélyesebbnek kellett volna lennie. Pipi nővér! Pipi nővér! Elnyed, de látszik, hogy nincs jó léthesszokva. Tanuljon meg, fiam, végre csengetni. Küldje nekem azt a Szabó Gusztit, akit régről ismerek. Nincs ezen a folyosón szolgálatban. Akkor is küldje, különben megmondom a többi nővének, hogy a berényi pénzelte magát. Azt a fiam miatt adta, az nem tartozik senkire. Hát majd mondja nekik is. Miután rájött, hogy itt csak zsarolni kell, Pipi nővértől kezdve végig mindenkit, és ha kellő alap van erkölcsi presszióra, ez kézpénzzel ér fel. Valami diadalfélét érzett, mint általában egy princesz érezhet, ha úgy látja, hogy pénznélkül is boldogul valahogy az életben. Sőt, az életek kívül is. Egy szanatóriumba. Tehát légmentesen távol az élettől. Néze, én küldöm magának azt a szabógusztávot, de itten nem szokás, hogy valaki a szolgálati helyéről elmegy. Mire visszajövök a fodrásztól, legyen ott az emelet fordulóba, ahol a bőrgarnitúra van, akkor is, ha nem szokás. Pipi nővér ment. Ha ezek a szegény bogarak befészkelik ide magukat, mindig baj csinálnak. A princesz is elindult. A fordulóba egy idősebb hölgyet látott bottal, aki kopogott idegesen és nyomogatta a liftcsengőt. Feri! Hát ez mégiscsak hallatlan! – Mi történt, kérem? – kérdezte a princesz, miután megszokta, hogy pozíciója legyen. – Ez, kérem, hallatlan! Háromszor csöngettem a liftnek, és az órom előtt felmegy, lemegy, a negyedik emeletre, a harmadik emeletre, az alsó fürdőbe, az étterembe. Azt honnan lehet tudni? Az éles hangú hegyes óró jelző táblára mutatott, ahol mindig kigyulladt a lift pillanatnyi helyzetét jelző gomb ha mozgásban volt, vagy ha megállt. Ez a tábla mutatja, de a liften belül is mutatja a tábla, ha én csengetek. Jé, de érdekes! Megjegyzem, ilyet láttam Londonban a Szavói Hotelben. A botra támaszkodó őszasszonyka kabólogat. Do you speak English? A princesz ilyetten felett tökéletes angolsággal, de hirtelen abba hagytam, hiszen angolul magyarázta el, hogy miért nem tud angolul. Táncos nő voltam, és Londonban is felléptünk. Sietett valami magyarázatot adni a princesz. Az őszasszony újra csönget. A lift idegesen kétszer visszacsengetett, és elvártatott előttük, tűnő világossággal a zártakna mögött. Szóval maga fiam volt Angliában? Szép ország. Tíz év előtt Lady Midland vendége voltam, és sóhajtva tette hozzá. Három napot töltöttem Skóciába. <gül> Gyönyörű volt. Különben Váradi Vladimirné báró nő vagyok. – A Váradi Vladimir? – Ankarába volt kereskedelmi konzult. – Én egy estélyen három év előtt. – Érdekes. Maga mennyi helyen táncolt, film? Ó, én nagyon sok helyen táncoltam. Bejártuk egy csoporttal az egész világot. Az nagyon kedves ember volt az a Váradi Vladimir báró. Az ősz asszony sóhajtott. – A táncosnők mindig dicsérték szegényt, és nem ok nélkül. Másfél éve, hogy meghalt és álltak a liftnél. Most már a princesz is dühös volt. Ez miért van, hogy a méltóságos asszony annyit csönge? Én fiam háromszáz pengők egy díjból, meg egy protekció jó voltából vagyok itt. Velem rosszul bánnak. Muszáj. Példát kell adni a többiek számára, hogy lám, aki nem tud sok valót adni, az így jár. Ennek így kell lenni, mert különben senki se adna sok valót, és akkor miből élnének itt ezek a szegény emberek? Nem jó megoldás, ezt másképp kell csinálni, mert akinek nincs pénze, az még lehet erélyes. Most megállt a lift. Kifogástalan mosolyjal a széttolt ajtó mellett befelé mutatott a boly. Ezen túl, ha a méltóságos asszony csenget, akkor mindjárt jöjjön, mert az is lehet, hogy én csengettem. Szintén itt van a szobám, és a békés filozófiáláshoz nem értek. Kérem, ez úgy van. Maga ne feleljen, maga vezesse a liftet szanatóriumban lévő hölgyeknek csak úrvezető felelhet, ha nem kérdezik. Maga nem úrvezető. Ha úrvezető lenne, akkor csak azért sem váratná a méltóságos asztony, mert nem tűrné, hogy azt hinnék magáról, hogy itt való miatt szekál valakit. A liftes úgy elámult, hogy a fürdő alatti kamrához értek. Ugyanis ajtónyitással fékezett, és csodálkozásában megfeledkezett róla. Gyorsan visszasiklott vagy félemelettel, és besiettek ketten a fürdőbe. – Én ide megyek jobbra a diatermiára, – mondta a méltóságos Magát hogy hívják kis művésznő? – Kovács Ágnes, mostanában elárusító vagyok éppen egy vas nevű üzletében, mert a művészet pillanatnyilag pang. – No, jöjjön be hozzám később. Mutatok majd sok érdekes dolgot. Én is utaztam mindenfelé. Szomorú mosolyjal megsimogatta a princesz arcát, és elindult a diatermiára. A princesz azonnal a fodrászhoz sietett, és egy rendkívül érdekes frizurát rendelt, amiatt még sohasem viselt. És a fodrász nagyon csodálkozott rajta. Mire ez a hajviselet elkészült, a princesz elégedetten nézte magát a tükörbe. A frizura olyasféle kifejezést adott az arcának, mintha egy év előtt társzekér haladt volna át a fején, de sérülései úgy, ahogy begyógyultak. Csak idióta maradt. Ez a frizura remek. Most még csak megfelelő ízléstenen holmikról kell gondoskodnia. Nagyon fontos, hogy ez a doktor Wallenstein pukkadjon, hogy ő itt rontsa az összhangot, az eleganciát, ami igen fontos e helyeken. És a bógusztával megvereti a liftest, sőt a szobalányt is, mert lehet, hogy az nőket is üt. Disznóság, hogy a méltóságos asszonyt nem szolgálják ki rendesen, és épp úgy, mintha rémsok borra valót adna. Mit tehet még? Manikűr. Egészen pirosra fesse a körmöket, kedves! Rén pirosra! Már nem hordják úgy. Elég rosszul teszik. Ez is megvan. Most kvarc kezelést vett, különböző drága sercegő és villámló, világító és búgó kezeléseket. És állandóan Wallenstein főorvosúra hivatkozott. A főorvos úgy látszik, igazolta a hivatkozást. Elindult a szobája felé. A folyosón találkozott Szabó Augustával. – Haló, Szabó Gusztáv! Nekem hiányzik most a jobb lábra való papucsom, és elvesztettem a jobb lábra való körömcipőmet. Ezt a papucs hiány vettem fel. Nem meg? Nem. – Mi? – Jól tudom, mondta nagyon komolyan Szabó Gusztáv, hogy mégiscsak bent volt magánál a torbácssebész. Aha, ez a szegő Éva ajtaján látta bemenni a torbágyot, és azt hiszi, hogy ő az a művésznő. – Na jó, vállalja. – Nézze, Szabó Gusztáv! Őszintén szólva, én önzetlen jó barátomnak tartottam, de egy kicsit verekedtem is magáért, mielőtt még torbágyot fogadtam. Emmával akaszkodtam össze. Megvertem. Én is verekedtem magáért. Megverte torbágyot? Szintén Emmát. Szegény, ezen az éjszakán mindenki helyettem átverték verték meg. Rettenetes ember ezért ez a szabó Gusztáv. csak kiderül róla, hogy adott esetben megveri a hölgyeket. Ez nagyon csúnya volt magától, mondja szemre hányúan. Mindegy. Azután elintéztem vele a dolgot. Kaptőlem végkielégítést. Ma este újra találkozunk. És még jobban elveri? Nézze, művésznő. Én sohasem vettem komolyan a nőket. Nem számítottak. Nekem hatalmam volt felettük. Tudtam bánni velük, de nem sokra tartottam őket. Most ez más. Maga az első nő az életemben, akit szeretek. Eddig úgy volt, hogy szerettek a nők, és ha nekem kellemes volt, azt mondtam rá, szerelem. De most? Ne is beszéljen tovább. Erőltetetten nevetett. Rémes, hogy még így is szereti valaki. Olyan a frizurája, hogy lófeje van tőle. Erőltetetten kacag, és elmázolja kis a száját rúzsra. De igen, felelt hevesen szabó. Beszélni akarok róla. <gül> Én is táncos nő vagyok, és... Mindegy, nem bánom a múltját. Én soha se voltam prima ember. Csak arra figyelmeztettem, hogy ne higgyen egy szót sem a torbágysebésznek. A torbágysebész Anna nővér kezébe van biztosan. Itt hiába minden. Ez az Anna nővér nem hagyja azt, aki az övé. Azért volt az a nagy botrány az éjjel, mert a Berinini egyedül maradt. A nővért elhívta Emma, és torbágy doktor is elment. Közben valaki még egy injekciót adott Berininének, és ettől a nő kimászott az ágyból. Ott járt magánál. Azt mondják, csúfsikoltozás volt. Én másfelé voltam. Sajnálom. Maga doktor Torbágy megállapította, hogy még egy injekciót kapott a nő, és doktor Block tagadja, illetve azt állítja, hogy nem ő adta. Én esküszöm magának, hogy Anna nővér volt, bement a berényit keresni. Érezhette a púzuson, hogy berényéni állapota kiséja volt, és adott neki valami koffeint vagy mit. Anna nővér ugyanis medika volt. És a szerencsétlen súlyos beteg asszonyt egy injekcióval rászabadított a féltékenységébe magára. Ha ezt bizonyítani lehetne, akkor Anna nővé repülne innen. De nem lehet bizonyítani. Sajnos a Wallenstein nem tűri, hogy olyan ügyek forduljanak elő, amelyek bizonyításra szorulnak. Ezután történt, hogy összeverekedtek. Berényi úr és Torbács sebész. És a művésznő bezárkozott a fürdőszobába. Mikor a Berényi a torbácssebész sebész urat leütötte, akkor én elálltam az útját, be akart menni a fürdőszobába, és a hátsó zsebe felé nyúlt, de nem volt revolvere. Világos. Berényi abban a hitben, hogy a felesége túl van a veszélyen, ment a színésznőhöz. Itt összeverekedtek a torbádgyal, és közben a színésznő bezárkózott a fürdőszobába. Berényi be akarta törni az ajtót, hogy megfolytsa, vagy megcsókolja. Ekkor jött Szabó Gusztáv, aki azt hitte, hogy a princesz van bent, mivel fogalma sincs, hogy ő nem a színésznő. Én egy dupla Nelsonnal fogtam hátulról Berény és felszólítottam, hogy hagyja el az emeletet. És a művésznő bent azt mondta, hogy luminál van a kezébe, és ha betörik az ajtót, megmérgezi magát. Akkor újra neki rohant a torbát sebész úr, és én közéjük álltam. Nem akartam Ferének szólni, mert ez nem az én emeletem, és semmi dolgom se volt ott. Amikor Berényi úr a luminát hallotta, csöndes lett nagyon, és akkor azt mondta Torbány sebész úrnak, hogy beszéljenek egymással nyíltan és őszintén, jöjjön le a kertbe. Akkor én már láttam, hogy nem lesz újabb verekedés, hanem mind a ketten szidni fogják a művésznőt, és végül konyakot isznak valahol. Mégis utánuk mentem egy darabon, és akkor kezdett a művésznő sikoltozni, hogy összeszaladt az emelet, és lehozták fentről az ájúr Berényinét és senki sem értette, hogy került ki egyáltalán az ágyból, amikor az udvarhelyi báró úr szerint annyi altató felszívódott, és egy óráig feküdt a műtőasztalon. Tudja, művésznő, ilyenkor én úgy csodálom a nőket, hogy ez felkelt az ágyból, és a féltékenység, a híjúság hajtotta. Nagy motor? De el kell adni, mondta szomorúan Szabó Busztáv. 800 lépést adok Emmának, mert gyereke lesz. Szóval azután lementem a földszintre, mert hát, ha mégis verekesznek de nem verekedtek, konyakot ittak az étterembe, és akkor már csend volt az épületben, és végül felmentem újra megnézni, hogy mi van a művésznő szobája környékén. A princesz megsimogatta Szabó Guszti arcát. Ez a fiú vigyázott rá, abban hitbe, hogy ő a művésznő. Jól van, Szabó Gusztáv, maga derék testőr, most pedig kerítse elő a papucsomat és adja oda a pipi nővérnek. Szabó Gusztáv elment. Ő pedig elfoglalta az új parkra néző emeleti szobáját, amelyet időközben kijelöltek számára, és már ott állt a nagy kofferban mindaz, amit kovács úron keresztül megrendelt. Elsősorban ízléstelen a princesz ruhatára alapján készen vett tucat holmi. Továbbá volt egy csikos napernyő és egy bársony szalagos kalap, amelyet férfiban csak zsandárok szoktak hordani. Megjelent a diécsvester. Jó napot, elza vagyok! Hallottam, hogy a kerti részről ide költözött. Ebédre van. Hozzan a krumpit és diós nudit, és szalámiskenyeret. És mit kell itt tirkálni? Majd mindig megmondom, mit akarok. Maga miért hízik el így? Fiatal lány, egyen kevesebbet. Én csak azért ezt nem sokat, mert nem hízom tőle. Hoppa, és mirigyemmel függ össze, de azt hiszem, ez nem fontos. Maga sem tudta, miért viselkedik itt úgy, mintha ellenséges várba jutott volna. Elővette a világos kék mosóköztömöt, mert ez volt a legcsúnyabb. aztán a zsandár kalapot, amitől egész eltorzult a feje, mindenféléket a retikülbetett, kinyitotta a napernyőt és lement sétálni. Többen is kinevették szinte a szemébe. Ő ezzel alig törődött. Kovács úr várja lent, akibe vele és ketten mentek végig a park sétányán. A princesz olyan élénken volt kifestve, mint egy paprika jancsi, és ha egy férfit látott, elhúzta az orrát és a száját. Mondja, kovácsatya, mit tenne most, ha valóban ilyen lánynak az apja lenne, mint én? <gül> Legyen szabad tisztelettel elhallgatnom. Nem szabad, mit tenne? Hát sajnos inzultálnám és a hajánál fogva hazavinném. Lehet, hogy sor kerül rá, mondta a főhercegnő bólintva és vidáman nézett körül a napfényes parkban. A vendégek jó része csak most kezdett előbújni fürdőkből, fodrásztól és helyet foglaltak a napozókon. Közben feltűnt a nagyságos A nagyságos asszony pasztelszínű lila ruhát hordott, napjában négyszer öltözött, és úgy látszott nincs flörtje senkivel. Nyakán és szemes arkában púder húdertömítést látszott tojkol. Ekkora őszi napok szimbóluma volt, alig észrevehetően hervadásnak indult, de még szemre való életével, hihetetlenül nagy viharokkal többszörösen férjezett múltjában. Menjen haza, Kovács! Én mindenféle botrányos dolgokat akarok csinálni, és azután férhez megyek a görög herceghez. De egyszer életemben rettenetesen akarok viselkedni. Hattomboljam ki magam. Nem igaz? Kovács nem válaszolt. Elbúcsúzott újszülött lányától, és elment. A nagyságos asszony Verőnével beszélgetett. Verőné az epéjével járt ide. Mindig úgy volt, hogy meg kell operálni, de aztán nem tették. A főorvos, a tanár vagy a civil úr az irodába, valaki mindig a műtét ellen volt. Ó, ha én egyszer beszélnék, sóhajtotta a nagyságos asszony. Megjegyzem, egész nap beszélt. Mindenki kívülről tudta már a történetét. Volt egy kislánya, egy elek nevű gyárosa és néhány férje. A princesz leült a közelükbe, kacéran egymásra vetette a lábát és rázogatta, ahogy vasúrtól látta persze ilyesmihez gyakorlat kell, de idővel menni fog. Az ide hallgasson és nézze kifejezések, tovább a válfelhúzás és a tenyérkifordítás, mindezt már begyakorolta jó, de hát még nem egy vasúr ezekben a dolgokban, az kétségtelen. Tudja, már nyugodt életem volt, hála eleknek legszoktam az altatókról, és akkor jött könyörögni. Valahol Törökországban volt, lovakkal foglalkozott, tönkrement, és egyszer csak megjelent. Azt hittem, sose fogom neki elfelejteni azt a spanyol táncos nőgyet. De tudja, milyen az ember. Tudom, mondta Verőni, pedig nem tudta. A princesz hallgatta őket, és szomorúan érezte, hogy ő ezt sohasem fogja megtudni. Aztán, folytatta a nagyságos asszony, elhatároztam, hogy megpróbálom vele még egyszer. Már csak Zsófi kedvéért is. Végre is a gyermekapja, nem igaz? De igaz, felelte Verőni, pedig ezt sem tudhatta. Elek mondta már akkor, hogy nézze, Flóra, tudhatja, mi lesz ebből. Magának most van egy kis pénzem, rendbe jött. Én nem magamért mondom, tehát hát mi reménye van, hogy az ember egyszer megjavul. Igaza volt, mi reménye lehet, aki lóversenyez? Az a másik, aki lóversenyez, az első férjem. Verőné nem szólt semmit. Itt az ember nem ismeri ki magát. Ennek annyi férje volt, hogy csak az elegbiztos. biztos. Mert az nem volt soha a férje. Eleggyáros, jószívű, idős, és valahányszor a nagyságosasszony elrontja az életét mellé jár, És leszoktatja az altatókról. Vagy az alkoholról. Vagy a morfiumról. Olykor a nagyságosasszony mindig úgy néz ki, mint egy csontváz, aztán újra rendbe jön, megint kifizetik a terheket a kisházról, és megjelenik a nagyságosasszony valamelyik férje, esküdőzik, hogy megjavul, és kezdődik előről minden, és végül itt ül a szanatóriumban, ahol új embert csinálnak belőle, és este felé megjelenik Elekur, akivel társalognak. Ezt a tartalmi kivonatot készítette egy óra múlva a princesza nagyságosasszony életéből, hasonlóképpen, mint az iskolában a történelmi drámákból, vagy a Faustból, vagy a Rómeó és Júliából. Két család áll egymással szemben: a Montagó és a kapulet. A két család vissza el közben az ifjú Rómeó és az ifjú Júlia egy-egy tagja, úgy a Montagu, mint a kapulet családnak megszeretik egymást. Ezért később Rómeó a lánybátyjával pártbajt vív, majd az ifjú Júlia sírjánál leszúrja magát, és az feltámad. Az ifjú Júlia szintén öngyilkos lesz. Körülbelül ilyen tartalmú kivonatot készített a nagyságos asszony életéből, aki épp ott tartott, hogy Arthur Párizsba ismét játszani kezdett, és ő megverte őt. Szörnyű, mondta Verőni, és közben irigyli. Verőné egyszer megverte az egyik férjét, mert ez mindig órákig ült a klubban, és nem jött haza, és hiába készítettek friss vacsorát. Képzelheti, nem is jó rá gondolni, azonnal elköltöztem. Akkor jött ez a fiatal artista ügynök, telebeszélte a fejemet. Mit tudtam én akkor? Ami még volt, azt eladtam. Naponta fél liter konyak. Ez is egy csirkefogó volt. A revű Spanyolországban egyszer csak megszakadt. Jönnek hozzám pénzért. Tomasz eltűnik. Ott állok a nagy lakással Párizsban. A követség sürget, hogy adjam oda az uti költséget, amiből a 16 lányt hazahozzák. Természetesen megmérgeztem magam. Ez az elek, ez az angyal ott állt az ágyamnál, mikor magamhoz térek. Valami tengerparti szanatóriumban. Tudja, hogy neki milyen összeköttetései vannak? Tudom, mondta Verőné, pedig nem tudta. Elek azt mondja, hogy most velem jön. Hazaviszem a lányához, és ezeknek a szamárságoknak vége. Elek mindent elintézett. Pénzzel, összeköttetéssel. Az a csirkefogó 30 ezer frankot sikkasztott. Ezen dült össze a vállalkozás. És úgy volt, hogy jövő héten elvesz feleségül. Közben befejeződött artúrral a vállóperem. Elek hazahozott. Egy roncs voltam. 43 kiló. És fél liter. 43 kiló plusz fél liter konyak. Azt mondta, annyit volt meg napjában. Igen, szegényeleg sokat szenvedett velem. Akkor még déli báb utcának hívták. Eleket? hüledezett Verőné. Nem, ahol a lakást vett ki nekem. Az egy angyal. Olyan nincs több a világom. Veszekedtem vele, kidobtam, nem akartam látni, és ittam, és ő ott ült szelíden az ágyamnál, és nem hagyott. Ilyen szemtelenség? mondta Verőné, mert nem figyelt. Wallensteint nézte vigyorogva, aki áthaladt valahol a kerti út túloldalán. A nagyságos asszony sóhajtott. Mit tudja azt maga? Egy megcsalt, elhanyagolt, félőrült nővel, aki alkoholista. A kislányomat se akartam látni, senkit. És akkor Elek rávett, valahogy ügyesen behoztak a szanatóriumba, és ez a Vallenstein megint ember csinált belőlem. Az Elek ott ült az ágyamnál reggeltől estig. Nem szabadott elmozdulni. Még konyakot is adtak eleinte. – Nekem most is adnak. Alacsony a vérnyomásom, – mondta Verőni. Az biztos, hogy értik a dolgukat. – Tőlem nem kértek sokat, – szólt közbe a princesz. – Én Dél-Amerikában mentem egy karmesterrel. Ogyhattam a férjem, mert bizonyos Kerényi nevű reklámfőnök rá akart venni, hogy engedékeny legyek az áruház tulajdonoshoz. – De maga ismer engem Verőné. A két nő riadta nézte, ízléstelen, kék mosó kosztümjében és napernyőjével, múlt századbéli zarándok zarándokkalapjában a főhercegnőt. – Bocsánat, úgy tudom, nem volt szerencsénk, mondta roppant elegánsan a lila ruhás nagyságos asszony, aki jó lelkű volt. Ezért is bocsátott meg mindig egykori férjeinek, holott Elekerről lebeszélte. – né vagyok, mondta a princesz. Két hete jöttem be, Udvarhelyi hozatott ide, mert sok altatót vettem be, és nem volt biztos, hogy felszívódik. Tudom, fiam, mondta lelkesen a pasztel aki már többször vett be altatót, de mindig azzal a megfelelő rutinnal, hogy a fel nem szívódás nem lehetett kétséges. Az altató volt tulajdonképpen az aranyhíd, amelyen Elek mindig visszatért hozzá. Mindig egy kis levelet hagyott hátra, amelyen ez állt. Értesítsék elekő méltóságát, hogy az ő nevével a számon aludtam el. Verőné legszívesebben visszautasító lett volna a kislányhoz, mert úgy gondolta, hogy ez nem úri asszony. A nagyságos asszony jó kérdezte. Mit vett be? A princesz egy pillanatig tűnődött. Transzfúziót, mondta azután. Az volt a szerencsém, hogy állott volt az altató, és mikor kinyitottam a szemem, ott állt már az ágyam mellett Kovács, ez a hűséges méltóságos úr, aki eddig még mindig megbocsájtotta, hogy Dél-Amerikába mentem egy karmesterrel. A nagyságos asszony bólintott. Ismerte az esetet. Verőné, akinek egyetlen családi tragédiája a tarokk és az Alsós nevű kártyajátékok miatt állott elő férjével, szomorúan sóhajtott. Miért nem akarta őt soha senki megszöktetni, sem Párizsba, sem Dél-Amerikába? Mert szereti Bélát, és a világ minden pénzéért nem kellene neki más férfi, illetve más férj és nézte, amint a nagyságos asszony a mosó mosókosztümös kislányjal elindul a sétányon, és ez arra ösztökélte őt, hogy megállítsa dr. Block alorvost. Mondja alorvos úr, mitől van az, hogy napközben néha szédülök? Az epémmel most hál' Istennek minden rendben van, de ez a vérnyomás... Többször kell lenni, és pihenni, pihenni, különben majd hús csepp kardiazolt adatok. A nagylányát mostanában miért nem látjuk soha? Jaj, nem úgy van az, kérem, mondja büszke mosolyjal. Erzsi Zongora művésznő lesz, napi öt órát gyakorol, a tanári oklevelet már megszerezte, de még tovább jár az akadémiára. Fes, kislány, büszke lehet rá. Volt már nyilvános hangversenye? Akartak rendezni, de ez olyan makacskölyök, ő még nem akar a nyilvánosság elé állni. Dr. Blok ezzel továbbment. Feladatát megoldotta. Az egész szédülés kérdését átvitte más térre és verőnél sóhajt. Nézze, fiam, egy ilyen csinos lány, mint maga, nem járhat ilyen ócska mosó kosztümbe. Van nagyon elegáns mosó is, de éppen az ilyen plump hol, mire áldozni kell. Plump. Tanult egy újat. Nézze, nagysád, mondja, felhúzza a két vállat, és kifordítja az egyik tenyerét. Nem telik többre. Hát Kovács ő méltósága. Ő nem olyan nagy lelkű. Behozat egy kertre nyíló szobába, ha éppen beveszek altatót, vagy iszákos vagyok, fizeti a kiszolgálást inkluzíve, de aztán slusz. Hát maga egy nagy szamárfiam. És ha nem veszi rossz néven, nekem van egy szép barna tavaszi kosztümöm. Azt átalakítathatja magának. Alig hordtam. De látni se akarom, mert ez volt rajtam, amikor jött Imre. Artur! Imre is újra jött. Elek akkor leszoktatott a morfiumról. Tehermentes volt a kis ház, csak a lányomnak éltem, és néha feljöttem Pestre Elekhez egy pár napra. Akkor jött Imre, és elkezdett könyörögni, hogy őrült volt, és nem ismeri azt a nőt többi. Imre volt az első férjem. Tudja, úgy éltünk, azt egyszerűen nem lehet elmondani. És akkor megvadult. Egyik napról a másikra. Kezdett kimaradozni. Nekem gyanús lett. Nem kártyázik, nem jár moziba, Mit csinálhat különben egy férfi este? Mit csinálhat? Érdeklődött a princesz. Hát tudja, én nem estem a fejemre. Én elővettem a barátját. Volt egy barátja, az Edus. Mindig azt mondta, hogy Edussal vannak. Valami vállalatot csinálnak. Hát én egy este beállítottam Edushoz. Hebeget, hápogott, dadogott, zöld lett. Tudja, Lipótváros, Tátra utca. Minden szó áthallatszik, és én azt mondtam, Nézze, Edus, ne magyarázzon, én most nem bánok semmit. Olyan botrány lesz, ha nem mondja meg, hol találom Imrét. Hát ő nem tudja. Nála nem járt. Puff egy pofon. Három napig dagat volt a csuklom. Vékony karom van, nincs berendezkedvé ilyesmire, de biztosat akartam tudni. Így jutottam a Gülbaba utcába. Ottan daganatokat kezelnek? Nem. Ott van fiam egy találkahely. És nagy botrány volt. És most Imre visszajött, és esküdözött, hogy megjavul, de én az ilyet már ismerem, fiam. Amikor a konyakról vagy egyébről van szó, én így szoktam esködözni Eleknek. Elek is mindig bedől, én is mindig bedőlök. Sajnos én is bedőlök mindig, mondta sóhajta a princesz, és nem tudta, hogy mit jelent ez a szó, de ha mindenki mindig csinálja, rája is illik. Ha még egyszer ilyen fiatal lány volnék, mint maga, hát több eszem volna. Majd én elküldöm magához a szabónőmet és a kosztümet délután. Azt hiszem, át se kell alakítani. Én akkor éppen valami elvonó kúra alatt voltam. Nem lehettem több 46 kilónál. Tudja, hogy nekem van egy majdnem ilyen nagy lányom, mint maga? Idehallgasson. Azt én honnét tudnám? Ez az idehallgasson nem volt jó. Hiába. Ezt nehéz megtanulni, hogy mikor jön a nézze, és mikor jön idehallgasson, mikor jön a tudja. És mikor jön a mondok én magának valamit? Pedig ezeket tudni kell, különben maradhat élete végéig, buta főhercegnő. Egyetlen dolog megy jól, ha leül és a térdéretet jobb lábát rázza. De ez magába véve még nem jelenti a polgári társadalmat. Igen, van egy olyan lányom, mint maga. És most, ha kijövök a szanatóriumból, Zsófinak akarok élni. A Pipi nővér nem lehet a lánya, tehát nyilván egy másik Zsófiról van szó. Tudja, Imre úgy hagyott ott Rómába, amikor újra inni kezdett, és sluszt csináltam. Így álltam ott, mint az ujjam. A princesz megnézte az ujját. Ha ekkora brilliáns gyűrűvel áll ott, nem is lehetett olyan nagy baj, mert az úján egy nagy brilliáns gyűrű volt. Már két hónapja tartoztunk a hotellal, mindenem zálogba, eladogatva, és Imre azt mondta egy nap, hogy visszaadja a képviseletet. Őt becsapták, a lakat nem cikkol az országban. De tudtam, hogy nem erről van szó, hanem megint iszik, és egy fekete hajú nővel látták Osztiában. Úgy emlékszem arra a délutánra, amikor elhatároztam, hogy leszámolok Imrével. Korbáccsal mentem ki. Akkor már autóbuszom, húsz lírám ha volt összesem, és összegyűjtve az altatót az éjeli szekrényemben, mert tudtam, hogy ha Elek nem bocsát meg, akkor meghalok. Ez a Pimasz. Ez a legdrágább stabilimentóban. Persze maga ezt nem tudja, Sosem jártam stabilimentóban Van egy kastélyünk, van egy kastély, ahová egyszer kivittek Rómából. Volt Rómában? Hogyne. Táncoltam. De kérem, nem velem volt Imre annak idején, mert én nagyon rendes lány voltam, és táncoltam, és hazamentem. A nagyságos asszony tapintatosan bólogatott, és másról beszélt. Ha elek nem jön értem, nem hoz vissza, ma sem tudom, mi lett volna belőlem. – De most vége. Végre is nem kívánhatom elektől, hogy mindig mindent megbocsásson, És elég volt. Anya akarok lenni. Csak anya. A lányomnak fogok élni. – Bár kedves! Valakinek nekintett, aki megemelte a kalapját. – Maga miért van itt? És hogy hívják? – Kovács Ágnes a nevem. Rosszul lettem egy hotelban. Keréni nevét már nem hordom. Dél-Amerikába hagytam. Egy vas nevű igazgatónak akartak bemutatni. – Vas? Az általános áruház igazgatója? Igen, talán ismeri nagyságos asszony. No, nagyjából. A második férjem volt. Én az első felesége voltam. Ő a második feleségét szerette igazán. Én az első férjemet. És így gyorsan lezajlott a házas életünk. Vas feleségül vette helént. Én akkor újra kezdtem Arnolddal. A princesz egy pillanatra megállt. Férfi nevek egymás kezét fogva Vad bakhanáliába táncoltak körül az agyában. Arnold, Imre, Arthur, Thomas. És a pasztelszínruhás asszony pasztelszín ruháján finom szörmekeret, ujján, nyakán, hosszú, lakkozott vörös körmeivel, szomorú, kisi öreges, de kellemes arccal, althangjával, mégis rokon szenves volt. Ad neki egy barna kosztümöt. Most felmegyek a szobámba, mert masszírozna. Ha akar, velem jöhet. Akarok. Feri a portár szemesarkából egy szomorú pillantást vetett a mosókosztümös randálkalapos főhercegnőre, aki lépte nyomon elrontja itt a képet. Ebben a halban finom nyakkendős, monoklis őszurak szivarozva üldögélnek. Különösen szép, fekete hajú nőkkel, akik szarvasbőrszerű barna ruhába vannak, és ha egymásra teszik a lábukat, a fehéren kivillanó térd érzékelteti, hogy milyen véghetetlenül finom harisnyát viselnek. Szinte semmi egyetlen szép ékszer van rajtuk, és álmatak pillantással beszélgetnek az öreg úrral. Egy boly átsiet virágcsokorral. Aztán telefonon érdeklődnek, hogy halápi őméltósága megkaphatja a régi szobáját, és egy ősz uriasszony várakozik van le főorvosúra. Szóval egy szanatórium hallja. Erre most jön ez a kék mosókoztümös nő. Legalább az ebra színű napernyőjét becsukhatná. Egy kalapban, amit a nyaka alatt bársony köt meg mint a vidéki felírónök, ha szeretnék eltüntetni az első ráncokat. Azon felül a jobb bajka legalább fél milliméterrel magasabbra van festve. Tiszta dolog, hogy egy rákóczi úticukrázdához megfelelő eleganciával öltözött lányról van szó, aki becsöppent ide. És most megáll a portásnál. Kérek egy doboz darlingot? Nem vet ki pénzt, tehát számlára gondolja. Sajnos ez a lány, bár az általános áruház igazgatója fizet érte, nem hitelképes a portám. Kifogyott éppen a cigarettánk. Nem vagyok hitelképes a portám, Csak szóljon, mert akkor megyek a Wallensteinhez és lármázok. Kérem, a főorvos nem intézkedett a portám. Azért intézkedek most én. Nem szeretem, ha ellent mondanak nekem. Ne hazudozzon itt össze-vissza, hanem adjon egy doboz kék darlingot. A portást lehajol, keresgél, rákvörös arccal feltűnik ismét. – Tessék, még van egy véletlenül. – Nem véletlenül. Félt, hogy lármázok, és igaza volt. Közben a asszony felment a szobájába, és a princesz követi. A lift a leírás után elvezeti a szobához. Kopog. – Tessék! – Ó, maga az kedves! Üljön csak le! – a nagyságos asszony a szófán fekszik, vállánál fogja a kombinéját, és a masszőr valamivel keni. És valamit időnként végig húz a bőrén, ami serceg. Szikrák pattognak belőle. A masszőr fiatal ember, fehér kabátban és angol bajusza van. Ott van minyon az asztalon, vegyen belőle, vagy akar inkább cigarettát? Köszönöm, van, darlingom. A falon képek, amit nézeget, és közben a nagyságos asszony beszél. Mindjárt felpróbálhatja a barnakosztümöt, és talán jó lesz magának a kalapom is. Ezt a kalapot nagyon szeretem. Mindenki mérgelődik miatta. Ilyet csináltatok, vagy ötöt? Maga csináltatja a kalapjait. Észbe kap, rázza a lábát. Nézze, van egy barátnőm, az kalapszalonos, és nekem rémolcsón dolgozik. Harminc pengőért már csinált egy kalapot. A princesz azt hiszi, hogy jól felelt. Harminc pengő az biztosan nem nagy pénzet csináltatott kalapért, és olyat a kültelkeken készítenek. A nagyságos asszony magába mosolyog, hogy a kislány így tódik, de nem szól semmit. A massző csomagolja holmiát. A princesz hanyagul odaszól. Holnap délelőtt jöjjön be hozzám is. Több gépe nincs? Kérem, csak a főorvos úr rendeletére. Azzal nem lesz baj. kovácságnes vagyok. Maga kérdezze meg a főorvos urat, és mondja meg, hogy én ragaszkodom a masszírozáshoz. Tizenegyre várom. Tízig a fürdőbe csinálok mindenféle költséget. A nagyasszony előveszi a barna köztümöt, miután a masszőr elment. A köztüm ideális. Itt a jobb oldalán egy kicsit be kell venni. Ott ugyanis eláll egy nagy hullám. De a ez borzasztó kedves. Még sohasem hordott használt ruhát. Rém jó. És a csendőrkala. Ha valamelyik rokona látná, az itt hetegi kápolásra szorulna. A nagyságos asszony mindent megpróbál, hogy a csendőrkalapot és a csíkos napernyőt elvegye, ám hiába. Azt nem adja. És örül a lelke, mert a kovács a holmik között vett egy olyan rózsaszínű nadrágos pizsamát valami egészen vastag vászonszerű anyagból, nagy gombokkal, hogyha abba kiül a napra, a verőné eperohamot fog kapni. És újra csodálkozva kérdi magától, mi az a vad, galád, ellenséges indulat, ami itt, alapjába véve jó indulatú, egyszerű emberek között dúl benne, hogy elrontsa az előkelő összhangot, hogy mérgelődjenek, hogy... Most iszonyúan elpirul. Egyszer csak megsejti. Nem akar egy kis konyakot? Azt hittem, hogy elek már leszoktatta a nagyságos asszonyt. Ó, most a konyakkal nem volt baj. Marokszámra szedtem a csillapítót, az altatót. Már egy roncs lehet a nagyságos asszony? Hát, az voltam, fiam. Nézze, maga okos, csinos lány. Miért nem ad magára semmit? Mi az, hogy ad magára? Olyan, mint a plump? Így sokat kell majd tanulnia. Hát, kérem, az úgy volt, hogy én nő voltam egy áruházban, és volt egy jó barátom, egy kerényi nevű plakátrajzoló. Ez rábeszélt, hogy egyikével nagyságos asszony férjeinek, az a Vas nevűvel valami kis barátkozást kezdjek, és az étteremben volt a lákám, de én rosszul lettem, és behoztak ide. Értem, mondta Búson a nagyságos asszony. Nézze, ami vasurat illeti, mondok én magának valamit. Vas a második feleségét szereti. ezt a helént. Az is valami karmesterrel hagyta ott, ahogy maga csinálta. Én még nem hagytam utvasurat. Valakit hagyott egy karmesterrel. A férjemet. Ezt Blocknak hívják. Dr. Block? Aki itt, talorvos? Igen. Az volt az első férjem. Azután férhez mentem a karmesterhez, és most az általános áruházba vagyok a kalap, gyerekcipő és lámpaosztályon. Kedvesem, maga nagyon zavarosan beszél, de higgy el, kár volt hagyni a dr. Blockot. Rendes ember. Én nagyon szeretem ízlés dolga, nem tudunk kijönni egymással. Ami vasurat illeti, nincs nagy jövője az ügynek. Az még mindig az elszökött feleségét szereti. Kopogás. Belép, doktor Blok. A princesz feláll, tüntetően távozik. Maga se tudja, miért csinálja ezt a sok őrültséget. Megismerkedtem az elvált feleségével, mondja a nagyságos asszony. Igen? Csodálkozik, doktor Blok. Elvált felesége pénztáros nő egy színházba. Hogy a csudába ismerkedtek meg? Nem örül neki, mert Margo őt mindig szídja. Nagyon kedves teremtés. Igen, igen, kedves, de hát már rég nem érintkezünk. Maguknak ki kellene békülni, mondja a nagyságos asszony, aki szeret szívügyekben bölcsen hozzászólni. Higgy el, egy komoly orvos nem lehet nőtlen. Szüksége van a nyugodt életre. Én azt hiszem, hogy hajlandó magával kibékülni. Kérem, ez már olyan régi ügy, nem tudja elfelejteni a karmestert? A karmesterről nem is tudtam. Azt hittem a színházi titkár. De hát ez nem fontos. Hogy érzi magát? Nyugodtan alszik? Elsőrangúan. Felriadás? Semmi, csak ha a reggelit hozzák. A fürdők nagyon jót tettek. De most ezt abba hagyjuk. Nem szabad a szívet igénybe venni. Már megy, Mondja, ha beszélek a feleségével. Nekem az a véleményem, hogy maguk nagy gyerekek, és egyikük sem akar közeledni. Doktor Blok tanácstalanul áll. N Nézze asszonyom, nem mondom, hogy én nem szeretem, de annyi garanciára lenne szükségem ahhoz, hogy visszafogadjam. Nem tudom, említette -e magának, írt is nekem, és már úgy volt, hogy kibékülünk, de nem tudok hinni neki. Blok valahogy felengedett. Pályópontja volt az életének ez az asszony, és kisép mellette hangolta az is, hogy beszélt róla a nagyságos Az biztos, hogy szereti őt. Csak nincs egy egyenes szava. Hogy mondja meg ezt? Na hát, majd legközelebb már többet mondok. Bólint a asszony, és dr. Block úgy érzi, hogy tiltakozni kellene, de nem tezi. Mégiscsak szereti. Hiába. Dr. Block kisé elhízott, esetlenül jár, vastag szemüveget hord, és csak ugyan sokat tud. Külső megjelenése nem indokolná jelenlétét. És eh, mindig előjön ez a história Margóval. Bizonyos fokig sajnálja, hogy nem felelt a levélre. Mindegy. Odakint megkérdezi a nővét, hogy a kétszázas evette. Evett. Hőmérséklet? Este 38 körül. Mit adjunk? Majd benézek. A princesz elmegy a porta előtt, és a portás alázatosan megszólítja. Kérem, kisasszony, elnézését kérem. Azt hiszem félreértett az imént. De mennyire? Küldessen fel a szobámban egy angol piperesappan is, hennát. És további beg. Nyilván vallásten szólt a portásnak, hogy ezzel a lakóval nem jó kezdeni. Szabógusztá válítja meg. Művésznő, itt van valaki a főbejáratnál. Azt mondja, okvetlenül beszélni akaron nem. Tudok róla, hogy pénzbeszedő. Ha akarja, eltávolítom. Jöjjön a pénzbeszedő. Jön a pénzbeszedő. Nagyon keserű ember. Kérem, művésznő, mi nem tudtuk, hogy ön véglegesen elhagyja a csillaghegyi villát, és mi három hónappal ezelőtt szállítottuk. Mit akar? Kérem, itt 700 pengőről van szó. Na hát, akkor ezt mondja. Odaad egy ezrest. A megkülült pénzbeszedő remegő újakkal visszaszámolja a háromszázat. A princesz hatalmas bődeti küljébe, amely ezen a világon csak kovácsú rízlésének felel meg, beletömmi a pénzt. Előhúz egy kúderpamacsot, megveregeti az arcát, kacér a mosolyog Rubber Szilárd mérnök le, aki feleségével épp arra jön, az asszony szeme villámokat szól, és a princesz továbbibeg. Miközben kinyitja napernyűét, még egyszer visszanéz mosolyogva a főmérnökre. Csak a gyanakvó asszony fordul vissza feléje, és most már a princesz végleg elsiet. Legalább mondd meg őszintén, hogy mi volt, mondja a vörös hajú asszony. – Drága fiam, esküszöm a gyerekeinkre! Elragadta a törülközömet és távozott, és azt sem tudom, hogy kicsoda! – mondta síralmasan a főmérnök, de valahogy nem érezte már olyan kellemetlenül magát, mint tegnap. – Egyszer majd beszél a kislányjal, ha éppen nem lesz ott az asszony. Mit mosolyog ez itt rá? Szabó Gusztáv elhaladt mellette. – Nagyszerű ez a fiú, diszkrétebben viselkedik, mint egy gróf. – Szabó Gusztáv? – parancsol a művésznő. – Mit csinál a főhercegnő? – Szobájába beszélget. – Véletlenül tudom, vendége van. – Na ne! – De igen. És miután körülnézett, a princesz fülébe súgja. – Megjött inkognitóban a főlegény. – Mi az? Haló, karci egy pohár vizet! – Köszönöm, már jól vagyok.